Ah, bon. Sera da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori.、E、siamo tornati q u a appunto dalle, dalle frequenze di、uh, Città Fujico 103.10、eh, oppure sul l sul blog、uh, 451 frammenti sonori.noblogs.org. E, e questa sera tratteremo una, una faccenda, insomma, di, di, di, di pochi giorni fa, ovvero l'uscita di,、um, di un disco di pop group. Max Macchia si lancerà non proprio sul Sul disco nuovo, visto che poi ci sono tante possibilità di ascoltarlo anche in maniera piuttosto semplice, ecco,、e、non è più come una volta quando appunto uscirono i primi dischi di Pop Group、eh, che bisognava recuperare mh, i vinili. Tra l'altro, forse non costavano quanto sono tornati a costare proprio in questi ultimi mesi, ma questo comunque è un altro discorso che magari. Affronteremo anche in maniera così、eh, un po' più analitica、eh, per quanto è possibile. E, e quindi si dovrà recuperare o il vinile oppure farsi la famosa. Cassetta musicassetta, i famosi tape dell'epoca. Dell a、uh, d l l e Stiamo parlando insomma di una formazione storica della della fine degli anni settanta una delle delle formazioni più lancinanti, più incredibili di sempre tra、uh, manifesto politico e、uh, musicalità sperimentali che davano di pari passo. non q u a ecco: si compie con il, pop group, con il pop group della fine degli anni settanta p r i m i Eh, anni Ottanta proprio quello che tante volte insomma、eh, si è voluto、ehm, creare ricreare dentro 451 si può dire anche、eh, in toto 451 anche per quanto riguarda intersezioni senz'altro ovvero quella assenza anche proprio di eh, separazione eh, quella un unità u n quindi anche、eh, quella mancanza di、eh, così di, di quindi del momento testuale e quello musicale, tutt'uno, un tutt'uno che appunto va di pari passo tra sperimentazione、eh, dei testi、eh, tra il barbarico, tra il n a i f il、eh, paranoico e、eh, musicalità che accompagnano o、eh, destrutturano tanto il linguaggio、eh, della parola quanto appunto quello del, del suono, della musica e della musica per quanto riguarda i generi che prendevano pop group dal, dal funk dal jazz、eh, da, mh, da attitudini d'avanguardia dalla new wave post punk、eh, dal dub un melting pot incredibile che non aveva niente a che fare ovviamente con melting pot di maniera che poi si manierarono molto nel, negli anni 80 soprattutto nella seconda metà insomma quando、eh, ci furono insomma un po'、eh, di、ehm, sollevazioni come dire commerciali non più un,、eh, politiche underground ma appunto più legate a commerci ma tant'è che pop gruppo già non esisteva più esistevano、eh, le varie diramazioni di Pop Group. Che proprio questa sera、eh, tratteremo per arrivare appunto alla, alla, alla fine della trasmissione in cui metteremo. Appunto, i pop group a sancire quasi un,、uh, un percorso che ha visto poi per,、uh, per gli anni Ottanta、uh, tutte le varie diramazioni del pop group come una delle, delle formazioni、eh, più seminali, nel vero senso della parola, ecco non soltanto termine di moda qualche anno fa,、uh, che veramente mh, prendendo. Tutti i singoli personaggi che sono passati da, da pop group、eh, hanno creato situazioni importanti nel, negli anni Ottanta per quanto riguarda、uh, musiche, ad esempio, africaneggianti e qua appunto il,、uh, il primitivismo di、uh, nuova sensibilità, quindi recuperando anche la n e d o t t i c a futurista, qua però appunto spinta、uh, in chiave post-punk. E、per quanto riguarda Simon Underwood,、e、quindi、eh, storico bassista dei, dei pop group, creò una formazione、eh, che soprattutto in un primo momento fu assolutamente、eh, l'impatto sia in termini anche commerciali perché insomma、uh, fare la cover di Papa Newsbag uh, di uh, James Brown、uh, così fancheggiata tanto fancheggiata、eh, però da non perdere quel, quell'aspetto primitivo e、eh, new wave ma anche quella direzione pop gruppo che paradossalmente ma quello lo troveremo insomma alla fine della trasmissione come dire d a verità poi alla ragione sociale nel, nell'ultimo disco diventando forse una formazione veramente di, di, di pop, ma、uh, queste faccende insomma che che lasciamo anche alle riflessioni vostre e Simon Underwood、uh, con Papa Newbag、uh, inventò s o m m a i n questo funk、uh, wave、um, più sicuramente diretto rispetto a pop group, più immediato in termini di、eh, trattamento sonoro con meno、eh, peripezie e quello fu un momento insomma storico per Simon Underwood e i suoi pig bag che ebbero insomma una certa notorietà nei nei primi anni Ottanta, poi insomma perdendosi un po', ma lo stesso Simon Underwood、eh, scioglierà la formazione per formare l'Instinct andare a a dentro d d i i r r t t u a è la ZTT、eh, Zang Tuntum, quindi ci vogliono qua i futuristi, etichetta di Trevor Horn, quindi di Art of Noise,、ehm, di Frankie c o s t o Hollywood, del pop, insomma del tecnopop h virato in uh, uh, maniera così tra, tra, tra rimandi retrofuturisti e、eh, quella dimensione、eh, pop uh, alterata, uh, ma sempre insomma Eh, con una certa dinamica poi anche dentro, dentro un linguaggio i n s o massificato, m m a quindi、eh, sempre con、um, quell'attenzione e, e quello, quello strano fil rouge che、eh, sarà per、um, alcuni insomma del, del post punk、eh, della, dei, anche dagli inizi degli anni Ottanta, ovvero un pop sperimentale, un new pop. Ma、uh, instint, insomma, li lasciamo、eh, per il momento da, da parte. Si potrebbe veramente fare anche una seconda trasmissione、eh, su quello che è stato insomma, la diramazione dei pop group. Ma tant'è che, insomma, iniziamo con、uh, Pig Bag、uh, e andiamo a prenderli dalle p a s e s t i o n dove、eh, si sente forse la, ancora、eh, il rimando del, del pop g r o u p soprattutto per quanto riguarda un suono、eh, gezzato, qua il suono gezzato ricorda. Ricorda anche、eh, certe, mh, certe voglie che ci sono sempre state dentro pop group, magari、eh, nascoste da, da, da certa veemenza, dall'urlo primordiale,、e、quello ovvero di, di, di gezzare in una maniera canterburiana. E qua ci vuole, forse ricordando anche c e r t i destrutturazioni di d Henry Coe, che tra l'altro, proprio alla fine degli anni settanta facevano uscire、eh, materiale che andava verso una destrutturazione anche vicina alla, alla wave, forse、eh, western culture, così colpisce anche al cuore、eh, militanti politici, ma militanti anche p p r r o in o i senso largo dell'avanguardia dell、eh, come pop group e dentro. a Pig p u n t o Bag si riprende forse questa strutturazione appunto jazzistica、eh, canterburiana ovviamente con tutto il rimando che ci può essere,、eh, altrimenti i n、eh, staremmo o m m a s parlando insomma di, di persone che di musicisti che non sperimentano più,、eh, c'è tutto insomma, il n s o m m a i portato sperimentale avventuroso, anche a volte avventuristico, meravigliosamente avventuristico di pop group, ma per il momento a Pig p u n t o Bag dalle loro Piss e s s i o n del 1980. Grazie. <susurra> pic bag Soprattutto in questa p a i s t a t i o n forse più liberi di,、um, di esprimersi rispetto、eh, magari appunto al p p u n t o a successo della della cover di James Brown che peraltro i n s o è un pezzo decisamente ispirato, molto molto bello, forse uno dei pezzi della、um, funk wave più、uh, p importanti, ù i m anche a di quelli che fanno muovere il culo insomma, in s o maniera m i m a n molto più sostenuta anche rispetto i n s o m m a a distanza di tanti anni、eh, di tante f a m i i e faccende punk-funk, insomma come sono state poi ribattezzate, anche all'epoca in fondo si usava questo termine, però insomma i termini erano veramente tanti dentro un momento storico che è stato quello della, del post-punk dal 78 quindi all'83-84 come insomma fa nel suo libro eccezionale biblico direi s a m u e、Samuel、Reynolds appunto con la post-punk dove segna anche lì pagine importanti legate al pop group e a quello appunto che si aggira e si aggirerà intorno al pop group e c o m e come spirito e poi nelle varie faccende、eh, musicali nate negli anni Ottanta è rimasto sempre vivo, oltre che un culto、eh, assoluto, per,、eh, anche un, un modo appunto di, di intendere l'intera faccenda、eh, comunicativa, la comunicazione Fatta di agitprop, di volantini anticapitalisti che esortavano alla rivolta、e、a momenti insomma di, di, di presa per il culo assoluta per le forme di, di potere espresse insomma, da, da quello che stava per diventare uno dei paradigmi purtroppo del, del liberismo moderno che ancora attanaglia la terra d'Albione, si faccia un po' di giro di p o l a parole, ovvero quello che sarà il taccerismo e、eh, quindi con tutte le conseguenze in termini n e o l i b e r i s t i che ancora insomma attanagliano e per molti versi insomma、eh, hanno fatto momentaneamente vincere insomma la lady di ferro ancora in termini insomma ideologici appunto nei nostri giorni e forse anche per questo insomma uno a spirita u n spirito di rivalsa che fa insomma alzare le P38 in piazza Verdi tra l'altro a Mark Stewart urlando viva l'autonomia e così per ripercorrere ma non solo per p e ripercorrere, r per tracciare ancora un, un, un segnale, un segnale se vogliamo morse o se vogliamo insomma una, una deflagrazione che per quanto insomma possa essere lontana, poi anche appunto annebbiata. Dallo, dallo stesso insomma tempo che passa, però ha sempre questa,、eh, questo potere incredibile, perlomeno、eh, a livello、eh, evocativo. i Non s m m a o n a caso, i n s o m m a pop group、eh, riescono p r o p r i o in questi giorni con, con un disco e Mark Stewart non ha mai、eh, smesso di produrre materiale. Tra l'altro,、eh, di eh, qualità eccelsa, se negli anni '80 insomma, ha trattato、eh, faccende mh, vicine i n s o m m a l l e s p e r i m e n t a o industrial rumoriste e sul suono insomma che diventerà insomma quel cyberpunk che alla fine degli anni 80 e sarà un po di riferimento per anche diciamo la terza ondata delle musiche crossover industrial unite con il dub l metal ministri and company insomma e、uh, Mark p u n t o diventerà come poi d'altronde il pop group una sorta di, di, di faro illuminato sempre perennemente e tuttora ecco quindi in questo senso un punto di riferimento dentro appunto un mare magnum、eh, fatto di, di, di, di, di, di torture eh, capitalistiche e、eh, quotidiane magari non、eh, avvertite come tali ma tali insomma、eh, descritte appunto in maniera feroce、eh, dal pop group, da Mark Stewart, ma anche per certi versi seppure in maniera E、più laterale mh, i vari componenti sono dei pop group con le varie progettualità anche、eh, big bag、e、con、eh, la stessa cover di j a m e s brown e anche lì era una sorta di decostruzione、e、che giocava con con、eh, mh, sì il linguaggio pop ma anche con, con una sorta di d e t u r n a m e n t o appunto di quello che può essere anche la musica eh, più eh, vicina appunto alla, alla pop alla popular E con questo a g g e r a m e n t o anche se、eh, per Big Bag di Simon a n d t h e w o o d、eh, riuscì pienamente, in un primissimo periodo, anche Dan Cattis, anche gli ex pop group,、eh, tentò insomma、um, di、eh, aggirare e raggirare come dire, il linguaggio、eh, commerciale con、eh, I suoi、eh, storici meravigliosi、eh, Glaxo Baby, forse m, storici più a, a ben vedere, nel, nel post visto che. sono stati più che altro un, un, un culto underground per molti anni il loro unico disco uscito nel, nell'80 Nine Months to the Disco、e, fu, ed è stato insomma per molti anni oggetto appunto di、uh, così, un sacro graal della, della new wave sperimentale e quella che appunto、eh, prendeva la, la, la, la musica di massa commerciale e che già appunto、eh, certa wave、eh, sfornava dopo、eh, il momento insomma anche feroce del, del, del punk、eh, la prima i n strutturazione o m m a s forte del, del post punk che poi per certi versi tramuterà anche molto nuovo, nuovo pop e、eh, Graxo Baby appunto orrorificano il, il tutto fanno quasi una sorta di disco music del, dell'horror anche qua un linguaggio politico se non diretto appunto come quello di pop group o di mark stewart、eh, come solista、eh, ma una appunto una, una specie di di, di,、ehm, di aggiramento appunto del,、eh, di una, un punto comunque focale che non viene mai perso insomma quello appunto di un attacco all'establishment、eh, e oro musicale in questo caso appunto legato alla dance music così virata in maniera assurda in questo gioiello assoluto e ultimamente tra l'altro ristampato guarda un po' dopo tanti anni insomma di culto nascosto、eh, sono tornati insomma anche se insomma con stampe piuttosto c a r i ma adesso insomma perlomeno si trovano prima erano sempre stati come dire oggetto più di musiche immaginate più che ascoltate veramente adesso si può fare sul serio. the、like baby veramente ispiratissimi uno dei, dei, dei progetti che comunque non riuscì insomma a, a portare insomma quella、eh, quella centralità anche voluta per molti versi、eh, da pop group che forse raggiungono appunto proprio in questi giorni da due giorni forse a questa parte visto che il loro ultimo disco citizen zombie è uscito mh, martedì、eh, anzi lunedì 24 Quindi...、Ehm... si porta come dire a compimento、eh, il pop appunto del, del gruppo con questo gioco di parole voluto e anche per,、um, per molti versi insomma tentato dentro, dentro il pop group, seppure、eh, in maniera assolutamente avanguardistica, in questo senso insomma,、eh, il n s o m m a i disegno era piuttosto chiaro, anzi marcato nel, nel, nel suo farsi, quindi、eh, una, un impatto diretto, violento anche proprio su Anche i discorsi di massa e、eh, legati appunto al i n g u a g g i di massa e quindi alle musiche anche che accompagnavano,、eh, appunto, quelle che erano comunque sorte appunto di, di, di commercializzazioni、eh, di momenti, insomma, di, di、eh, rottura anche linguistica, come appunto quelli del, del punk e, e del successivo. Eh, movimento post-punk e, e Glaxo Baby se、sì, con、uh, Don Cattis riuscirono, appunto, parzialmente a、mm, livello di struttura musicale, senz'altro,、eh, ma non appunto a、eh, come pig bag di Simon Underwood diciamo entrare dentro, dentro le piste da ballo e quindi scardinarle anche e、eh, deturnarle, come dicevamo prima.、E, mh, però con、eh, Maxim Joy、eh, che vede, appunto. a、eh, parte p p u n t o di pop group con non cattis ma anche john wendlington、eh, quindi eh, due storici insomma del pop g r o u p e anche altri personaggi che erano circolati appunto dentro graxo baby per un momento insomma e、eh, c'è anche questo questo e、eh, anche riuscita del、um, dell'entrare appunto dentro eh, queste eh,、uh, malsane、eh, volutamente malsane discoteca appunto creator e、eh, ex novo proprio da eh, prima eh, a livello immaginario da Glaxo Baby con il loro horror disco ma poi anche di fatto、eh, da più o meno gli stessi、eh, personaggi guastatori da Maximum Joy che con qualche, qualche pezzo appunto riuscirono a p p u n t o a fare danzare, a decostruire appunto nel, nello stesso momento Maximum Joy ho portato alle estreme conseguenze dentro、eh, Maximum Joy perlomeno in alcune frangenti come quello che stiamo sentendo in sottofondo dalla splendida collezione tra l'altro Unlimited che mh, insomma vede e、eh, soprattutto insomma raccoglie i pezzi di、uh, Maximum Joy, un progetto appunto nato da John Waddington e、eh, d o、uh, n Dankatis,、eh, ex、uh, Graxo Baby,、eh, che appunto riescono per un momento, solo per un momento forse, entrare、eh, dentro le agognate piste da ballo, non Perché volessero insomma,、eh, chissà, creare quale q u a l effetto e commerciale l l e loro musiche, anzi tutt'altro,、eh, sempre per、eh, sabotare in un certo qual modo, seppur eh in maniera senz'altro meno diretta、eh, rispetto a pop group, ma eh, con eh, forse anche、eh, quella pericolosità che derivava insomma da da momenti di decostruzione eh, dance eh, che si sono portati fino ai nostri giorni, evidentemente,、eh, tanto in, eh, molto、eh, retro, punk, funk, ma、eh, poi a ben vedere insomma, in s、uh, o molte m m a in musiche、eh, attuali e, e forse anche、um, uh, musiche che potrebbero svilupparsi da, da, da questi linguaggi che per certi versi lo fanno, il primitivismo che abbiamo poi sentito、eh, di Big Bag, di Graxo Baby, di Maximum Joy,、eh, sia coniato in termini più、uh, jazzistici. da big bag n quasi canterburiani per alcuni、eh, aspetti insomma dalle loro pillsession、e、dall'horror disco funk di Glaxo Baby e forse da un funk eh, più eh, espresso insomma più、eh, volutamente wave di、the、Maximum Joy、eh, che passano anche、eh, Rip Rig and the Panic、eh, forse la formazione più, più famosa del, del post pop group、eh, per non parlare insomma di Mark Stewart eh, con i、eh, suoi mafia, ma、uh, Riparigan the Panic di、eh, Garth Sager、uh, m, furono assolutamente eccezionali e, e per molti versi riuscirono anche appunto a、eh, s p u g n a r e per、uh, alcuni mesi insomma le, le classifiche inglesi e anche appunto un、uh, modo di, di intendere appunto、uh, una wave, una wave radicale、e、dentro un africanismo che eh, qua eh, prende Su serio, insomma, le, le, le mosse in maniera importante e portante anche appunto per le musiche di Ripperig a n the Penny, non soltanto tra l'altro di、uh, Garrett Seger, ma anche di una giovanissima n e n a s e r r e che già si era fatta le ossa nelle s l i t s Troveremo anche、eh, le s l i t s per、um, multiversi, insomma, parallele a pop group. Ma、eh, poi buona parte, insomma, d e l l e s l i t s a n d a r e in una formazione dove appunto c'era、eh, anche buona parte dei. pop group ma appunto e con la p r o s e g u a della trasmissione sentiremo anche quest'altro meraviglioso progetto forse uno degli altri punti di in amante insieme a glaxo baby riperica de p e n i che se n o n uscivano con il loro god disco anch'esso fondamentale dentro una wave、uh, africaneggiante forse è anche qua un ponte con quello che che stava avvenendo in america con remaining light quindi con d、uh, a v h、uh, e b y r n e e brian che elaboravano i n s o m m a i loro suoni anche dentro My Life and Bush of Ghost, altro、eh, grande capolavoro di astrattismi、eh, tribaleggianti, africaneggianti. Ecco,、eh, God di Riparig a n the Panic sicuramente è da affiancare a quei mh, grandi capolavori dei, dei primi anni Ottanta, dopo faranno cose altrettanto interessanti, seppure non, non riusciranno i n s o m m a eguagliare、eh, questo primo momento eccezionale, appunto Di, di God per、eh, forza espressiva e traslazione appunto delle ritmicità africane、eh, dentro un suono assolutamente nuovo, appunto new wave、eh, nel vero senso della parola.